Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaluhu Wana Nasta'inuhu Wana Nasta'ghofiruhu Wa na'udhu nasta nasta na billahi Min syururi Anfusina Wa min sayyati A'malina Mayyah Dilallahu Falamudillalah Wa min falah Adiyalah Syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Qul rabbi ishrh li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya marusajatun kuasa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banjatkah setinggi-tinggi kesyukuran kehadat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurniaan hidayah dan hidayahnya. Dapat kita bersama-sama pada malam ini di malam insya-Allah yang kedua untuk kita meraihkan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berikutan peristiwa yang dipanggil pengorbanan. Iaitulah hari raya Aidil Adha untuk tahun ini. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu SWT kerana diberikan kita yang pertamanya sihat tubuh badan untuk meraihkan perjuangan ini. Dan yang lebih afdolnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu di surau tuan-tuan ini. Muslim yang in dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT pada malam ini untuk kita membincangkan. Beberapa perkara Yang sepatut kita bincangkan Untuk sama-sama kita Mengembalikan balik Iaitulah Kekuatan Islam Kepentingan Islam Kepentingan Islam Dalam masyarakat kita Sebab hari ini, bukan Orang orang bukan Islam tu memang dah tidak ada tidak ada manfaat untuk dia melihat kepentingan Islam itu. Yang paling menyedihkan kita bila mana umat Islam sendiri. Tidak melihat kepentingan Islam itu dalam masyarakat kita. Terutama sekali dalam pentadbiran. Pentadbiran iaitu dalam pentadbiran kita membentuk sebuah masyarakat. Yang lebih harmonis. Yang lebih berintegr, berintegriti. Dan yang lebih Orang kata bermutu tinggi lah Kerana kalau kita melihat Masyarakat kita hari ini terlalu sedih Lagi-lagi umat Islam Kita bermacam-macam mehnah ya, Dan juga ya, <coughs> Penghinaan yang diberikan oleh Khususnya orang yang bukan Islam Terhadap Islam pada hari ini Jadi tuan-tuan bersempena dengan Perayaan hari raya korban ini iaitu suatu amalan ibadah zahiriah yang Allah Taala tuntut untuk kita lakukan. Ya, terutama sekali orang yang dah pergi haji menunaikan haji kerana inilah masanya. Ya, iaitu untuk kita melaksanakan al-hajj ya, yang sepatutnya kita ya, menjadi rukun Islam yang kelima, menjadi suatu kewajipan bagi mereka yang berkemampuan. Bagi yang tak pergi pula Suatu tututan yang perlu dibuat Sunnahnya iaitu melaksanakan korban Bagi yang tak berkorban pula Kerana umat Islam semua terlibat Yang tak ada mengambil bahagian Untuk korban tahun ni Jangan ingat tak ada apa-apa Tuan-tuan Yang tak mengambil bahagian untuk korban Kena bersama-sama untuk meraihkan Korban yang dilakukan Ya, oleh umat Islam yang berkemampuan jadi itulah kaedah kebiasaan yang akan berlaku dan memang itu tidak akan menjadi suatu uh, suatu kesu, apa, suatu perkara yang dipandang kecil uh, ya, kerana bila tiba hari raya korban, umat Islam akan pandang benda itu besar haji, ya, menunaikan haji uh, mesti orang tanya tak? Uh, bila gendang Ha, untuk sampai saja Zulhijjah orang dah mula tanya bulan Zulhijjah dah mula tanya siapa pergi haji ya Mika pergi ke tahun ni ada ha, ha, dah mula berkira-kira nak pergi haji ya. kemudian gendang untuk mengambil bahagian korban pihak surau pun dah keluarkan ha, biasa lima bulan sebelum Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah dah keluar dah ha, tawaran tawaran tahun ni berapa yuk ya 380. Hoi, tinggi benar. Ah ha, lembu pun lah ni. Bukan lembu macam dulu. Lembu lah ni makan bukan macam makan dulu, makan kapsul sekarang ni. Alah. Ha, ha, ya. terbaik daripada ladang. Ya, macam strawberry. Ha, ha. baik. Jadi persoalan yang saya nak timbul kepada tuan-tuan, ya, ada dua pada malam ini. Yang pertama berkaitan dengan apa itu korban. Adakah sekadar korban pengorbanan korban ini adakah sekadar tonton pergi haji balik haji naik naik kapal terbang daripada KLIA eh, dapat naik bas daripada Kelana Jaya tabung haji sampai ke KLIA naik kapal terbang sampai di Mekah eh, sampai di Saudi Arabia eh, di Mekah Madinah seterusnya balik semula balik KLIA anak beranak ambil itu sajalah pengorbanan yang kita katakan pengorbanan ataupun yang tak pergi ambil bahagian ada yang seko, ada yang ambil satu bahagian, ada yang ambil tiga bahagian, ada yang ambil empat bahagian. Tak ada yang tak ambil bahagian langsung. Adakah itu yang dikatakan pengorbanan yang hakiki? ini yang kita kena faham. Sebab kita kena faham. yang pergi yang pergi melaksanakan haji, ada disebut haji mabrul. Ya, dituntut untuk kita mendapat haji mabrur. Kenapa perlu nak dituntut dapat haji mabrur? Sudah pastilah ada haji yang tidak mabrur. Makna haji yang tidak Soh Apa sebabnya? Ah ha, di situ adalah garis panduan dia. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan korban, mengambil bahagian korban. Kerana Allah menyebut dalam al-Quran. Ya, Allah tidak menerima Darah dan daging korban. Tetapi yang Allah terima adalah amal, amalan. Nah, ini yang kita kena kaji. Tapi orang duk berebut buat kerja ni. ya Yang pergi haji, turun haji. Yang balik haji, nak pergi haji lagi. Orang, ha, tak dapat mengadang dekat kontor tabung haji. Apa yang nama saya tak naik-naik ni? Oh, amboi. Ha. Orang lain dah pergi dah. Saya tak pergi-pergi lagi ni. Ha. Jiran saya tu let baku baku je menabung. Saya dah bertabung tabung lah. Ya lah dia tabung sekali sebulan dua ribu mikes tabung sebulan dua hengget mana nak pergi nak nak ha. nak pergi haji. Dok ha. buat korban. Cak tak tahun pakat tu eh, ada yang 400. tu tak tak tahun nama dia saja ada yang tak tak dapat, minta maaf yuk dah ditutup, mana boleh tutup, dia kata buka lah, berapa Mika nak ambil bagian satu satu mana, mahu ha. ha. Mika kena cari enam orang lagi lah, katanya ha. gila cari, enam orang, bersungguh-sungguh nak melaksanakan ibadah, korban itu, tetapi faham lah, ada yang pergi haji haji yang tak mabruh, ada yang berkorban Allah kata, aku tak terima daging aku tak menerima tak sampai ke Allah Ta'ala daging dan darah. Tapi yang sampai amalan. Maknanya, kena rujuk amalan kita. Betul tak betul amalan kita ni? Ha. Tak tahu tak? sebab kalau kita lihat sejarah korban ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya, eh, sejarah korban. Setiap Nabi tu mesti dia ada pengorbanan. Dia mesti ada pengorbanan. Sampai Nabi Muhammad. Sebagai khutumul anbiya. Iaitu Nabi yang terakhir penutup pada para Nabi dia mesti ada pengorbanan. Daripada Nabi Adam kita lihat pengorbanan Nabi Adam sendiri. Bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam tu sendiri. Ya, penciptaan Nabi Adam patut dapat pula Hawa, Allahu Akbar. Ada Hawa. Oh. Ha. kepala Nabi Adam. Ada. Ha, ah, tu satu pengorbanan yang perlu Nabi Adam. Ya. Ha, laksanakan. Yaitu mengawal seorang eh yang sama, sama tapi sifatnya berlainan. Ha itu kena sabar dengan orang perempuan. Sebab kita dengan orang perempuan ni kena sabar tuan-tuan, banyak bersabar, banyak urat dada. Hai, mujur lah kata tak? Ha, ya. ha, ha. tu pasalnya kena banyak bersabar orang perempuan. Nabi Adam dapat isteri pula. Ya. kemudian dapat anak pula dua orang. Allah, nampak pengorbanan nak mendidik anak dua orang, dua laki dua perempuan. Kisah Qabil khab, dan Qabil. Kisah Habil dan Qabil, Yang mana kisah inilah mula-mula berlakunya isu korban ini. Tapi tuan-tuan kena ingat. Ha, yang ni saya nak nak nak, nak bagi tuan-tuan faham. Apa sebab saya kata tadi haji dengan orang yang mengambil bahagian korban. Ha, tak semestinya Allah terima segala ibadah yang dibuat. Ya, kerana Allah nakkan amalan. Ha, Allah nakkan amal amalan. Ya amalan yang terbaik. Kalau kita lihat dua uh, isu Habil dan Qabil, cuba kita lihat daripada awal lagi. Kenapa Allah terima korban yang dibuat oleh oleh apa Habil tapi Allah tolak Qabil? Bukan kerana Habil mel, me, memberikan binatang, apa binatang ternakan yang terbaik sekali di kalangan ya, ternakannya. Allah tolak apa ni kobil? Korban kobil itu bukan kerana tanaman yang dibawa oleh kobil itu tanaman yang paling buruk. Tapi Allah dah timbang daripada awal lagi bagaimana sifat dua orang ni. Yang mana kobil ni sebagai abang daripada kecil lagi, sikap dia sentiasa engkar kepada titah perintah ayah dia, sedangkan ayah dia Nabi Adam ni tuan tuhan ya Allah ya tuhan. Setiap perkara dia mesti rujuk Allah. Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak kahwinkan anak pun berdoa kepada Allah. Minta Allah Ta'ala. Minta tolong. Nabi Nabi Adam ni asal ada masalah. Ya. Ya? Ha. Dia berdoa kepada Allah. Minta Allah tu beri petunjuk. Nampak sifat seorang Nabi. Ya, Bila dia buat keputusan. Setiap kali itulah. Qabil tak akan menerima keputusan. Menolak setiap keputusan Nabi Adam AS. Sehinggalah keputusan yang besar ya iaitu soal perkahwinan dia. Ha, nampak syariat ni buat balik pada syariat. Ya Allah ajar kita syariat. Pentingnya syariat dalam kehidupan. Tapi hari ini kenapa umat Islam kita hari jadi huru-hara? Kerana tidak adanya syari, syariat. Kita tak ada syariat Undang-undang tak ada. Undang -undang, tak ada. Ha, itu pasal hari ini manusia buat sesuka hati. Macam-macam isu yang kita lihat hari ini Sebab apa? Sebab manusia tidak ada undang-undang, kehidupan tidak ada kehidupan manusia tidak berlandaskan kepada undang-undang. Isu murtad, isu seksualiti ada berlaku sebabnya tak ada undang-undang. Bilamana Allah kata nikahkan di antara Habil dengan Eklima, kemudian Kabil dengan Labuda. Ha, iaitu selang selikan macam mana nak kahwin kan ni, dua-dua dah besar yang mana satu nak kahwin Nabi Adam doa, dapat petunjuk daripada Allah, kemudian Nabi Adam buat pengisytiharaan ke, ke, ke atas keempat-empat anaknya, yang mana si Kabil ha, ha, kahwin dengan adik sihabil Kabil iaitu Labuda, manakala si Kabil kahwin dengan adik si ya, Kabil si si iaitu Iklimah Kabil menentang Nampak ha, sikap penentang. menentang Nampak? Ha, tentang dia kata mana mau Isunya kerana labudah tak berapa lawa. Ha, tak berapa nak lawa. Olah labudah ni. Iklimah ni lawa. Jadi dia kata tak boleh. Aku nak kahwin juga dengan iklima Ini tak adil. Pasal apa? Dia kata Nabi Adam tanya. Kenapa nak kahwin dengan iklima Sebab dia cantik dan dia adik aku. Nampak? Langgar syariat Allah. Ha. ya Kemudian yang kedua. Step yang kedua. Bila Nabi Adam pening kepala lagi. Mengadu balik pada Allah. Allah kata suruh mereka berkorban. Jadi dia korban. Apa yang tak dia korbankan. Tetapi di situ sudah lihat bagaimana kedua-dua amalan tu. Tuan-tuan ha, perhatikan. Ah, ini dia kata. Ya Allah nak lihat amalan. Ha, tak, ha, Amalan kita. Macam semayang lah tuan-tuan. Solat kita. Tuan-tuan solat lah beribu rakaat pun. Tapi kalau solat tuan-tuan. Amalan solat tuan-tuan tidak benar tu yang nabi kata ya'ti alannas zaman yusallun wala yusallun akan datang suatu zaman kata nabi pada umatku yang mana mereka berasa mereka sudah bersolat padahal mereka tak bersolat la yusallun mereka tak bersolat kenapa sebab amalan solat tak benar walaupun dia solat banyak solat ha? lima waktu buat solat sunat lagi tapi amalan amalan pelaksanaan solat itu tidak benar tak tak dapat Nah, itu sebab yang paling utama pengorbanan ini ialah amalan kita. Bukan soal RM400 ke RM380, RM10,000. Ya, paket RM15,000, ada paket RM20,000 pergi haji. Bukan soal itu. Bukan soal kau dapat, tak dapat. Mika dapat, kata tahun ni, Mak. Tak dapat. Bukan soal dapat, tak dapat. Soal amalan kita ni. Ha, ini yang kita kena ambil perhatian. Ha. Satu bab. Bab yang kedua pengorbanan yang kedua yang dibuat oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alai alai salam. Bagaimana pengorbanan ini? Ha, inilah inilah apa yang menjadi apa petunjuk kepada penyembelihan. Ha. ya, petunjuk kepada penyembelihan. Dan Allah mentakdirkan pengorbanan ini kepada dua manusia yang soleh yaitu Nabi Ibrahim alaihi dan anaknya yaitu Nabi Ismail Ismail AS. Allah tak bagi kat sebarangan orang sebab Allah tahu kalau aku bagi habis sebab dia tak faham. Ha tak? Apa eh buat suruh sembelih anak? Kejam betul Tuhan. Ha. Nampak? nampak? Kejam betul Tuhan katanya. Ya? Ha, nampak. Jadi Allah bagi ujian ini kepada pengorbanan ini kepada dua orang yang soleh iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi ya Ismail alaihi salam melaksanakan hukuman. Ini tuan-tuan semua dah tawalah usat-usat nak cerita. Saya cuma nak nak bagi tahu tentang apa itu pengorbanan. Kemudian nabi-nabi yang lain ya, Nabi Musa alaihi Nabi Nuh alaihi Nabi Nuh AS dengan perangai anak dan isteri dia yang tak mau taat kepada dia. Tapi tetap teguh Nabi Nuh. Ah pengorbanan ni. Tu sebab saya kata setiap nabi ni Allah bagi pengorbanan. Sampai Nabi Muhammad ada satu pengorbanan yang Allah Allah suruh eh, dilaksanakan Nabi Nuh alaihi dengan perangan isteri dan anak-anak tetap teguh dengan penderian bahawa dia yang benar walaupun isterinya dia memujuk anaknya memujuk tapi dia tetap membenarkan apa yang eh dia yakini ha, nampak ni nak kita nak tuan-tuan ha, ini namanya pengorbanan begitu juga dengan Nabi Musa alaihi mana tak sedih tuan-tuan bapa angkat tu Ah, ha, bapa angkat. Berdepan dengan bapa angkat ni yang membesarkan daripada kecil sampai besar. Bayangkan tuan-tuan, kita dengan bapa angkat pun sayang. <guruh> kan? Ha. Tapi lawan tetap, tetap lawan tuan-tuan. Pengorbanan yang dilakukan. Ya, Allah suntik, Allah suntik semangat pada Nabi Musa alaihissalam untuk lawan walaupun ketika, -ketika emosinya bercampur-campur. Macam perusahaan saham, tutup bercampur-campur. Pangkat ni yang membesarkan dia, memberi kemewahan, yang memberi macam-macam. Tiba-tiba nak berdepan. Woi bayangkan tuan-tuan. Tapi itu namanya pengorbanan. Ya. Ha, Nabi Isa AS, Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi tapi sampai macam tu sekali. Nabi Musa tetap dengan teguh. Iaitu untuk menegakkan kalimah Allah SWT. Sampailah kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Yang tuan-tuan sendiri tahu bagaimana ya, sabarnya Nabi dalam menghadapi ya, ujian Allah SWT. Ya, dihina, dicaci, dipukul, dibaling dengan najis. Ya, dikeji dan sebagainya. Diniaya dan sebagainya tuan-tuan. Akhirnya Nabi bertahan. Ya, bertahan ini Inilah dikatakan pengorbanan bukan bertahan untuk nafsu, tapi bertahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni pula, nabi dah tak ada dah. Terus sebab kita ni juga perlu melaksanakan satu pengorbanan. Apa dia pengorbanan dia? Al-Yaum Akhmatulakum Dinakum, Wa Atmamtu Aleikum Nukmati, Waraditulakumul Islam Adina. Hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kamu. Ini pengorbanan kita. Allah dah kata aku dah sempurnakan agama bagi kamu. Apa poin kat situ? Nak cerita bahawa aku dah bagi kamu, aku dah sempurnakan agama kamu. Agama ni apa? Saya dah sebut banyak kali kat sini, iaitu cara hidup. Cara hidup. Cara hidup. Eh. Dan aku sempurna bagi kamu rezeki kamu. Dan aku rada Islam itu sebagai agama kamu. Jadi Islam itulah cara hidup kita. Dan pengorbanan yang perlu kita buat, melaksanakan Islam itu seluruh kehidupan kehidupan kita. Bukannya dalam masjid semata-mata, ketika mati semata-mata, ketika menyambut perayaan semata-mata. Tapi keseluruhan. Inilah pengorbanan. Tapi di mana pengorbanan kita hari ini? Sampai mana tahap pengorbanan? Ha, ini kita kena check and balance diri kita. Sampai mana tahap keislaman kita yang sebenar-benar yang, ya, yang Allah campakkan kepada kita iaitu suatu amanah. Iaitu melaksanakan Islam keseluruhan hidup kita. Sampai mana dah sekarang? Kena kaji. Ha, inilah yang menjadi isunya tuan-tuan. Ya, inilah pengorbanan yang, yang sebenarnya iaitu pengorbanan melaksanakan Islam keseluruhan. Bukan yang pilih-pilih. Ha, ambil ni, ini boleh, ini tak boleh. Ini ambil, ini tolak. Ini ambil. Bukan itu. Kalau itulah tindakan kita, berarti kita tak ada pengorbanan, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan pergi haji sepuluh kali pun, walaupun tuan-tuan pergi, apa nama, masuk apa bahagian, ambil korban bertahun-tahun pun, Allah tak terima daging dan darah. Ya Allah terima amal-amalan. Itu kenal. Iya tuan-tuan, ah ha, kena iya, jadi itu sekadar untuk pengorbanan tuan-tuan. Ah -tuan. ha, itu baru muka dimah belum start lagi. Ha, nak, yang saya nak bawakan pada malam ni tuan-tuan tentang apa yang berlaku, isu kita yang berlaku pada hari ini. Ya, kita dikejutkan dengan beberapa isu besar. Ya, dan isu besar ini sebenarnya walaupun satu kejutan, tetapi ada hikmah. Setiap apa yang Allah Taala beri pada kita ni, kita kena usnuzan kena bersangka baik. Karena setiapnya ada hikmah. Ya, ha, bila berlakunya beberapa perkara besar antaranya yang yang berlaku murtad, isu murtad dan isu ha, seksuality ha, ini. Ha, baik. Jadi bila keadaan ini berlaku, ndaklah kita mengambil Islam sebagai jalan penyelesaian. Kad itu yang terbaik. Ya, Itu yang terbaik. Sebablah saya nak bawa pada tuan-tuan pada malam ini berkaitan dengan pandangan yang dibawa oleh Syekh Abdul Majid Azindani. Dalam kitabnya Al-Iman. Dalam bab yang ke-30 iaitu kemajuan yang wajib kita menghindarkan diri daripadanya. Ya, Apa kaitannya? Kaitannya ialah kita kena lihat benarkah apa yang kita bawa hari ini. Kemajuan yang kita bawa hari ini adakah benar atau tidak. Bertepatan tak dengan kehendak Islam tadi? Sebab kita kena mengorbankan, iaitu pengorbanan kita memastikan Islam memerintah. Bukan kita yang perintah. Islam yang memerintah kita, bukan kita yang memerintah Islam. Itu pengorbanan yang tuan-tuan kena faham pada malam ini. Ya. Kalau kita memperhatikan pada segala kelakuan hidup orang Islam, kita dapati bahawa kehidupan orang Islam lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain, pada segala urusan hidup keduniaan. Sama ada dari segi pengusahaan, pertanian, perniagaan, kemahiran dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat tuan-tuan, sebenarnya Islam ni lebih mulia. Ya. Bangsa maknanya, ya, kelakuan hidup orang Islam ni lebih mulia, lebih tinggi, lebih berintegriti daripada bangsa-bangsa lain. sepatutnya. Sebab kalau kita baca sejarah tuan-tuan memang kehebatan orang Islam cukup hebat. manusia paling bijak atas dunia siapa? Nabi. Ha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. yang paling mahir bisnes, berniaga Nabi ya? Diturunkan sifatnya kepada para sahabat Sadana Usman contohnya peniaga paling hebat Pahlawan, ya, perang paling hebat Siapa? Khalid Al-Walid ya, Tak tak? Ha, Sultan Nasir, Salahuddin al Ayyubi. Jadi sebenarnya Islam ni tuan-tuan ya. Alat agama yang paling tinggi Memang tinggi pun Tak ya, tak? Islam itu tinggi Kata Nabi, tiada yang tinggi melainkan Islam tapi sebab kita telah merendahkan. Di atas sebab kelalaian, kealpaan, kecuaian kita menyebabkan hari ini. Bangsa, apa, umat Islam duduk di belakang bangsa-bangsa lah lain. Ha, kerana kelemahan kita sendiri. Oleh kerana faktor-faktor kemajuan yang menyalahi keagamaan. Menyebabkan kita umat Islam terpaksa menjauh, menjauhkan diri daripada kemajuan tersebut. Ha, sebab tersilapnya kita membangunkan. Ya, kemajuan masyarakat kita ha. ya. menyebabkan hari ini umat Islam jauh ketinggalan apabila kemajuan itu membawa manusia ke arah lemah keimanan lemah perhubungan dengan Allah Ta'ala kejatuhan maruah buruk kelakuan dan kerosakan berleluasa hari demi hari sehinggalah ramai manusia meninggalkan semayan lima waktu dan mengikut syahwat ya. Banyak makna, dan mengikut syahwat nampak Apabila kemajuan itu membawa ke arah lemahnya keimanan. Ha, check lah. Kemajuan kita hari ini menambah iman manusia ke? Khususnya umat Islam ataupun melemahkan keimanan gitu, ya, Lemah perhubungan dengan Allah Ta'ala. Maknanya konteks kita dengan Allah Ta'ala. Konteks kita. Masyarakat khususnya umat Islam kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Kemajuan yang ada hari ini, adakah dapat memberi lagi? Ia ya, Kekuatan untuk kita berhubung dengan Allah Ataupun melemahkan hubungan kita dengan Allah Allah Ta'ala Kejatuhan maruah Lihatlah kemajuan hari ini Adakah kemajuan ini meninggikan maruah umat Islam Ataupun menjatuhkan maruah umat Islam ya. Buruk kelakuan Kita kena check lah Kemajuan kita hari ini ya. Adakah memberi impak yang baik Tandak kelakuan umat Islam Ataupun kelakuan yang buruk Ya, dan kerosakan berleluasa ya, hari demi hari ya, adakah ya, kemajuan yang kita kecapi hari ini membina iaitu ya, kebaikan pada umat islam ataupun merosakkan ya, umat islam sehingga meninggalkan solat lima waktu dan mengikut syahwat banyaknya manusia melakukan kezaliman kejahatan dan pembunuhan di antara sesama islam ha, kemajuan kita hari ini macam mana ramai manusia jahil tentang urusan keagamaan dan dunianya Ya. Bagaimana kemajuan hari ini? Adakah menjahilkan kita tentang keagamaan atau eh, dan dunia ataupun memberi lagi faham kefahaman kita terhadap eh, keagamaan kita dan dunia? Banyaknya khurafat kurafat dan perkara-perkara beda berlaku dalam masyarakat manusia. Nampak? Adakah kemajuan ini boleh eh, apa ni? Adakah kemajuan ini memberi kesan terhadap kepercayaan eh, yang karut-marut nih ataupun tidak? Ya Akibat daripada kelemahan inilah menyebabkan kesatuan dan persaudaraan umat Islam pecah dan runtuh sehingga membawa kepada kelemahan dan hilang kekuatan. Itu sebab setiap kemajuan, Islam tak halang kemajuan. Nak maju, maju. Memang itu Allah izinkan. Kun faya, kun. Kalau Allah restu, ha, izin jalan. Tak ada masalah. Tapi kemajuan yang perlu kita kejar ialah kemajuan yang benar-benar mengikuti mengikut Islam. Haa. Ha. Jangan ingat bila kita kemajuan nak ikut Islam ni habis kita. Mundur kita. Siapa kata? Zaman Rasulullah di Madinah, tuan-tuan, Madinah ni macam mereka lah negara paling maju dalam dunia ni siapa? Sekarang ni. Nak kita kata itulah dulu. Ketika zaman pemerintahan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bermula di Madinah dan Makkah. Ya. Tapi telah di Pusingkan cerita oleh orang-orang kafir ini. Menunjukkan bahawa mereka lebih hebat sebenarnya. Zaman Rasulullah mundur. Naik unta je. Memanglah. Tapi hari ini unta paling mahal. Saya tanya masjid. Eh, buat unta sekali. Oh, mahal ustaz. Lembu lagi murah pada unta. Takam tak? Kata siapa yang naik Apa? Siapa yang ikut Nabi naik unta mundur. Tapi unta paling antara binatang yang mahal. Tuan-tuan sekarang nak kena ada AP ke? Kalau nak ambil unta kena ada AP bukan beli kereta kena ada AP. <laughs> ha, nak ambil unta pun kena ada AP. Ho. Huh. Ya, ha tu pasal unta sekarang ni pun tuan-tuan. Ya tinggi hidungnya. Ha tu dia. Nampak? Jadi <coughs> kemajuan yang boleh meruntuhkan semua apa yang kita sebut tadi adalah suat, adalah Perkara yang menyebabkan kesatuan dan persaudaraan umat Islam pecah dan runtuh sehingga membawa kepada kelemahan dan hilang kekuatan. Ya? Jadi kalau kita nak lihat tuan-tuan, ya, itu sebabnya kita kena nilai bagaimana kemajuan yang kita kecapi hari ini. Adakah benar kemajuan yang kita bawa hari ini? Terutama sekali para pemimpin. Ha, tapi tuan-tuan sebenarnya kuasa bukan pada pemimpin. Kuasa pada kita. Yang bukan pemimpin. Ha kuasa tu ada pada kita sebenarnya bukan pada dia orang. Dia orang setakat kalau kata ad, apa ni wakil rakyat sini dia seorang tuan-tuan. Eh, mana boleh pergi mana kalau seorang ni. Betul ha, yang yang berkuasa sebenarnya kita. Kita yang berkuasa untuk mengubah keadaan. Ya? nak keadaan lebih baik atau lebih teruk kita lah tuan-tuan. Ah ha, tu sebab lah kena faham sebab kita kena lihat kemajuan-kemajuan yang ada hari ini. Adakah kemajuan ini membawa kalau kemajuan itu membawa manusia ke arah lemah ke iman? Ya, hendaklah kita jauhkan. Cuba lihat hari ini bagaimana ya suasana kehidupan kita. Adakah bertambah iman ataupun melemahkan iman? Hakikatnya melemahkan iman. Hal itu yang timbul macam-macam. Sebab kita tidak dididik, tidak di Ya, dipimpin dengan keimanan Kita hanya dipimpin dengan Ekonomi, kemajuan Kemodenan, itulah keimanan kita ya. Hari ni tengok anak-anak dia Untuk menjadi orang yang Berjaya Tetapi berjaya yang macam mana Nak menjadi ha, orang Seorang arkitek Arkitek yang macam mana Nak kira arkitek Islam Ada Ha. Ak ah akidah islam tuan-tuan ada ya ha. yang merancang perang tabuk ya eh maksudnya perang handak. yang memberi pandangan pada nabi ya rasulullah kalau kita keluar semua daripada kota makkah kubu kita takkan selamat kerana kalau mereka kita kalah mereka akan serang jadi senang semua tak ya keluar daripada kota madinah kita buat lubang apa akidah siapa dia ni ha seorang yang hafiz Quran seorang yang waraq seorang yang ya ini yang kita nak arkitek yang waraq arkitek yang ha? apa ni kalau hak hafiz pun tapi mahir dengan Quran hanya ini yang kita nak lahirkan generasi yang macam ni tapi kita tidak kita nak mengejarkan supaya dia menjadi orang yang mahir mahir dalam keadaan imannya tak ada ini ini yang jadi masalah kita Ha sepatutnya kita didik masyarakat kita dengan keimanan. Ya, dengan keimanan, bukan melemahkan iman dia. Tapi dengan kekuatan keimanan. Ya, lemah perhubungan dengan Allah Taala. Kemajuan yang boleh melemahkan ya perhubungan kita dengan Allah Taala tengok hari ni. Jangan sebut pasal semayang. doa orang malas. Tak tangan macam ni. Amin. Oh, amin. Dok main-main je. Ya, amin tu pun dok main-main. Tak marah malaikat nak diserkupnya dengan guni. Geram malaikat. <tuk> ha. <marah> ha. Doa tu pun dok <tuk marah> tak betul-betul Minta ke Allah. Allahu akbar. Ha. Doa pun ada yang tangan macam ni. <tuk marah> eh ya, ada yang aku se. Amin. Amin. Aminnya lebih. Tu yang amin datang tu. Nampak. Perhubungan kita dengan Allah Taala. Tak ada. Tak? Ha, ini ini yang tak tak benar ya tuan-tuan. Itu orang yang berdoa, yang tak berdoa je dah. Nampak? Tu yang tak berdoa. Nampak? Tak ingat semayang tak ingat apa. Waktu maghrib pun tak buat macam waktu suah, waktu maghrib pun buat macam pukul 4 petang, pukul 2 petang. Masih lagi sibuk cari bawang, masih lagi sibuk cari minyak kelapa. Ha, dengan baju kelawarnya pergi pasar malam. Waktu maghrib ni. Nampak. Tak didik masyarakat kita dengan perhubungan dengan Allah Taala. Kita didik lagi menjauhkan diri daripada Allah ada. Ingat Allah masa bila? Raya ha. Puasa Bulan puasa ha, Masa tu Baru dia ingat Allah oh, Radio pemain peranan lah Radio RTM ha. Ha. Ada dulu singkatan tu Aku lupa RTM tu Singkatan tu Kan? TV tiga suku kata orang kan? Ha. Bila bulan puasa Barulah sibuk keluar macam-macam Ni bulan Ramadan ni Eh apa? Ali Adha ni Tengok TV tak percaya Haa ha. Kenapa? Ha. Ketulusan dan keikhlasan. Kami bersembahkan. Konsert. Apa. Jamah Abdillah. Dan. <guluh> MNASI. Ha, lepas tu. Arti jemputan. Ha. Perempuan tu. Arti jemputan. Sempena Aidilad. Adha. Kan gila babi namanya tuan-tuan. Bagus lah buat. Tapi. Masih lagi ada unsur-unsur yang melemahkan keimanan. Yang unsur-unsur yang melekakan manusia. Lepas tak ada satu bimbingan yang berterusan yang boleh memantap jati diri kan ha? umat Islam khususnya dalam bab-bab ke keimanan dan perhubungan dengan Allah Taala. Hah. Nah, itu Ha sebab kemajuan yang itu buat yang kita kecapi hari ni banyak menjauhkan manusia daripada Allah Taala. Inilah kemajuan yang kena kita hindarkan. Yang kita kena tolak. Kita kena cari, kena apa kena kena apa tinggikan Ya, Mereka-mereka, golongan-golongan yang nak meletakkan kemajuan itu, mestilah kemajuan yang menguatkan lagi umat Islam ke, ke arah keimanan kepada Allah dan perhubungan kepada Allah Taala. Orang ajak pergi semayang dia ajak, orang ajak anak muda ni pergi semayang pasal anak muda ni tak ramai yang nak semayang dia ajak pergi tengok bola kat rumah dia macam mana? tak faham? tak faham tak pu? Orang oh, ajak pergi semayang anak-anak muda ni. Tengok pemimpin, bayangkan kita. Eh, tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan ketua kampung dok depan ni? Tentang tak? Ketua kampung dok depan ni? Apa perasaan tuan-tuan? Ini tanggung raya ketua kampung ada pun. Tapi bukan ketua kampung sini lah. Ini ketua kampung tempat lain lah ni. Ha. Ini tak bagus. Kan? Tak ada pendidikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat, rakyat dan sebagainya. Akhirnya, jauh. Akhirnya kemajuan yang menjauhkan dia. Ha. Patut lagi maju, lagi mudahlah. Ya, tapi lagi maju, lagi susah. tu yang sahabat Nabi. Ketika Nabi sedang duduk, berehat datang seorang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, aku rindukan keadaan kita dulu. Kata Nabi, keadaan macam mana? Ketika sehari kita lapar, sehari kita kenyang sebab ketika itu kita rapat dengan Allah taala. Tapi sekarang ni kita kenyang je, kita makin lupa ke Allah taala. Itu zaman nabi itu, tu tuan-tuan. Nabi ada masa tu, bayangkan. Apatah lagi hari ni memang jelaslah. Ya? Lagi kita maju, lagi kita jauh daripada Allah. Lagi kita maju, lagi kita tak ingat Allah taala. Tu saya kata ingat bila zaman Ramadan. Entah raya, orang mati, ha tentulah ingat Allah Allah taala. tidak tak ada. Ha. Ya. Ya. Kemajuan yang perlu dihindarkan lagi Iaitu kemajuan yang yang membawa manusia ya, Lemah perhubungan al Kejatuhan maruah Maruah manusia Tiba-tiba, Khususnya umat Islam Maruah kita Makin terbela ke makin tergadai Maruah umat Islam hari ini Makin terbela ke makin tergadai tuan -tuan. Ha, Makin tergadai Hari ni makin tergadai Apa yang tak juara orang Islam kita ni Semua terlibat ha, Curi tabung masjid pun terlibat juga Orang Islam juga Tak ada dengar orang Kristian Di curi tabung Kristian Tak ada Jagonya orang Islam kita lah Orang Melayu khususnya Orang Melayu lah Curi tabung masjid Selipa orang pergi masjid pun curinya Tak pernah dengar orang hilang kat gereja barang Ha. hebat tak hebat kita ni tuan -tuan. kat kuil pun tak hilang ha. Ha. walaupun tak Tok Sami tak berbaju jangan tuan-tuan ingat baju kena syuri tak dia memang style begitu tak hilang tuan-tuan ha. orang Islam ni mula tengok habis semua hilang. tabung majlis hilang slipper hilang slipper Tok Imam hilang ha. slipper ustaz lagi lah Ha. Cuba. Allahu akbar tuan-tuan. Maruah habis itu maruah. Wanita Islam tengok apa yang tak jadi. Jangan cerita keldailah, keldai dadah tu tak aya. Macam-macam hari ni jadi keldai. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Allahu akbar. Mujur matilah seorang pelumba motor hari tu. Kalau tak mati itu menanggung dosa kita banyak. Pasal apa orang Islam yang menayangkan bodi, orang perempuannya pegang payung begitu. Nak lumba motor pun nak kena ada perempuan. La ilaha illallah. Ilah tak payahlah. Nak lumba motor lumba lah. orang perempuan tak payah ada. Tak nak pegang payung orang perempuan. Dah la tu kena pakai payung tu lagi penuh daripada orang perempuan pakai orang perempuan tu tu yang pening kepala kita. Tentu ada nampak payung separuh je. Tak ada. Penuh payung tu tutup semua. Ha. Yang singkatnya orang perempuan yang duk duk pegang tu. Kalau orang bukan Islam lantak pergilah. Dia orang Islam yang merasmi siapa. <laughs> ha, ah mudah mudah-mudahanlah tuan-tuan. Ya. Ya, putus jauh tu tuan-tuan mudah-mudahan lah, insya-Allah. Kita doalah. Ah, ha, kita nak salahkan sangat pun tak boleh kan? mana tahu balik ni, tak. Ya, mudah-mudahan kita doa kebaikan. Ah, <laughs> ha, ha. jauh perutusannya tuan-tuan. Ah. mudah-mudahan insyaAllah. allah Nampak meruah. Allahu Akbar. Ya, bila mana datangnya isu. Ini Allah SAW tunjuk. Nak tunjuk pada orang Islam. Isu murtad. Eh, yang kita pelik ni bila datang isu murtad. Bukan dia nak selesaikan masalah. Masalah dasar. Dia nak selesaikan masalah yang atas. Faham tak? Islam ni tuan-tuan. Bila datang satu penyakit. Nabi ajar cari pun, punca. Punca kat mana punca? tu dia. Ya. Ini yang nak ya, ya, ya cara penyelesaian nak rengkas dia. Oh, buat himpunan. Kita himpun semua umat Islam. Kita bersatu teguh menentang perosak-perosak akidah. Oh. Padahal yang datang tu pun dah rusak akidah dah tu. <laughs> dah murtad dah tu pasal dia tak faham apa itu murtad. Yang dia ingat murtad ni macam masuk gereja, keluar kuil, masuk rumah Buddha, itu dia kata murtad. Ha, ini tak faham bahasa kata orang. Murtad ni kata Syed ha, Abdul Malik Azindani. Dia katakan murtad ni ada tiga unsur Belakunya murtad. Pertama, murtad melalui ektiqot. Kedua, murtad melalui perbuatan. Percakapan. Yang ketiga, murtad melalui perbuatan. Ektiqot ni tuan-tuan, katanya. Sekiranya kita menafikan hak sifat wajib bagi Allah Ta'ala bermakna jatuhlah murtad sepakata ulama' telah mengatakan bahawa sekiranya seseorang Islam itu menafikan hak sifat wajib bagi Allah Ta'ala maka telah jatuhlah ia mur, murtad contoh sifat wajib bagi Allah apa dia tuan -tuan? salah satunya, bijak bijaksana bijaksana Allah Ta'ala yang menguasai ilmu selu, eh, segala ilmu Sudah. yakin tak Yakin Tapi bila mana Allah perintahkan melaksanakan hukum hudud oh. Mereka mengatakan bahawa ya, Tak sesuai lagi buat masa ni satu, Masyarakat majmuk Dua Suasana tak kondusif Tiga Yang keempatnya apa dia Ya Hukum yang sudah ada Dah ok Empat Siapa yang cakap empat perkara ni Murtad semuanya tuan-tuan murtad ah ha, murtad takkan Allah tak bijak menurunkan Quran pada masyarakat majmuk di dunia ni ha, nampak tak? kat situ nampak dia kata, eh tikot kepercayaan bahawa tak sesuai lagi hudud laksanakan sebab masyarakat majmuk Habis. sedangkan Allah sendiri sebut dalam Quran aku menjadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa berkaum-kaum Allah semata litaa lita'arufu. Untuk kamu saling berkenal-kenalan. Allah suruh berkenal-kenalan. Tu gunanya. Walaupun kamu bukan Islam, kamu Buddha, kamu Hindu, kamu Kristian, kita kena saling berkenal-kenalan. Jadi isunya, dia mengatakan masyarakat majmuk menyebabkan hidup ni tak boleh laksanakan di di Malaysia ni. Habis. Murtad tuan-tuan. Itu -tuan. yang kebelak tu. Yang bercakap tu minggu lepas baru kata macam tu. Tiba-tiba hari ni datang nak pertahankan akidah umat Islam. Eh tak kegila namanya tuan-tuan. Tuan-tuan ha, faham ke tak? Baru minggu lepas tolak hudud. Terus sebut. Kami takkan melaksanakan hudud. Murtad dah tu. Bila sebut macam tu murtad dah. Ha. Kata Syekh Abdul Majid Ya Itu salah satulah ada kemudian menietikakkan Quran ni tidak syumul menolak Quran bukan sahaja keseluruhan sebahagian pun dia kata sudah mur murtad tolak Quran etikot dalam hati ni kata Quran ni Cık. tak boleh pakai ha habis murtad tuan tak syumul bercanggah dengan dunia moden Quran ni bercanggah dengan dunia dunia moden itu haram ini haram hi payah betullah ha? ha murtad kita kata pakailah tutup aurat Tutuplah aurat alah biasalah modern ah murtad hmm. nampak? ah nampak atikah yang kedua dia kata perbuatan murtad ni jatuhnya seorang Islam tu murtad bila mana ya sudut perbuatan ya contoh contoh percakapan ya contohnya dia menghina nabi menghina al-Quran menghina Allah menghina para nabi Contohnya dia mengatakan bahawa Menghina lah Nabi Contohnya kata dulu ada orang kata janggut Nabi macam kambing Jelas tuan-tuan Quran ni boleh buat apa dia kata Quran ni boleh buat apa <tuh>. Nabi tak potong janggut pasal tak ada, tak ada jilid kata, Ingat ke tuan-tuan, ingat ke tak ha, Jangan Jangan lupa tuan-tuan Pasal Tun Mahdi kita kata Melayu mudah lupa ha, Jangan jadi pelupa tuan-tuan Tuan Mahathir lah sebut. Melayu muda lupa. Canda ingat. Ha. Dia dah minta maaf belum tuan-tuan? Orang yang cakap tu? Belum. Sampai hari ni belum minta maaf cara terbuka kepada umat Islam. Ha. Siapa nak tanggung dosa ni? Kita lah. Saya, tuan-tuan. Kalau tak ada kesungguhan untuk suruh dia minta maaf lah. Ha. Tapi kalau etiket tuan-tuan ada ke keazaman memang dia kena minta maaf. Ha. Selamat tuan-tuan. Kalau buat no hand ni ke Tuan Perak buat tuan-tuan. Alah, biasalah tu. Ha. Biasalah kau dosa. Sampai hari ni tak minta maaf. Dan tak dituntut untuk minta maaf. Ha. Seorang pun tak tuntut. Seorang minta maaf. Ya. Tapi bila waris-waris Bukit Kepung. Hu, bangkit Tuan-Tuan. Mak Indra bangkit orang. Seorang minta maaf. Seorang Abang Mat tu Minta maaf. Siap buat laporan polis. Ingat kau kan biasa je pergi buat laporan. Hang Tuah pun turun rupanya. Ha. Persatuan Silat Malaysia. Turun. Depan apa apa balai polis Dang Wangi. Oh teranjat polis. Ingat kah hang ah. Ha rupanya hang buah. Buat laporan polis tuan-tuan. Mintak -tuan. Abang Mat ya ha, buat apa mohon maaf secara terbuka. Amboi. Hai hinna Nabi tu tak suruh pula. Mana lebih utama waris waris bekas kepung ke Nabi Muhammad dua sahabat pada sekarang. Ha. Ah. Ha. Ha. Macam kita hari ini? cara itu pun dah murtad dah tuan-tuan. Jangan memang. Kat situ pun maktid, dah murtad dah. Ha, nak cerita isu murtad ni lah. Kat situ pun dah murtad dah. Kemudian yang ketiga dia mengatakan bahawa murtad melalui banyak lagi contohnya. Tapi itu je antara yang saya nak ambil. Ya, yang ketiganya murtad melalui perbuatan. Antaranya ya, seseorang itu lari Ya, ke negeri-negeri harbi apa negeri harbi ni tuan tak? kafir harbi kafir ni ada dua, satu zimi, satu harbi harbi ni yang halal kita bunuh macam Yahudi lah, Natullah tu kerana dia memerangi umat Islam ya, kafir zimi, kafir yang boleh kita berbaik-baik dengan mereka ya, ataupun mereka ini ya, jatuhnya seorang Islam tu murtad, tadi dia lari kepada kafir harbi ataupun dia menolong orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Nampak? Murtad la iya. Contoh macam Usni Mubarak itu. Nampak? Ditutup pintu-pintu bantuan untuk memberi bantuan pada Palestin, kemudian dia bom, Kawasan-kawasan yang menjadi tempat kepada rakyat Palestin dapat bantuan, akhirnya tengok Allah tunjuk. Habis terguling. Nampak? Terguling tuan-tuan. Libya terguling Jordan terguling Yaman on the way Mesir terguling ni zaman ni sekarang ni waktu ni Allah nak balas den dendam tu ta? Allah nak balas eh? ha, tu pasal jaga-jagalah bila kita cakap macam tu ada orang kata itu timur tengah jangan ingat timur tengah tak boleh ke tepi Hah. jangan ingat timur tepi tak boleh ke tengah jangan tunggu je lah yuk Ha, tunggu. Tak jauh dah Thailand. dok ha, bunuh sangat orang Islam. Ha, Allah bagi habis-habisan. Jangan main-main. Ha, Tok Sami Buddha dok buat, buat kerja dah tu. Ha, nak minta maaf. Minta maaf dengan orang Islam lah. Ha, sikap kerajaan kamu terhadap orang Islam. Tengok Allah balas. Tenggelam Thailand tu. tu, tu. tu amaran tu. Ha, amaran yang Allah bagi. Amerika hari ni dalam diam. Tengok ribut. Macam-macam ribut ada. Habis. Kita tak tahu kesensaraan dia orang. Yang kita tahu dia orang masih lagi. Eh, kita tak tahu Allah bagi bencana macam mana kat dia orang tu. Ha, itu sebab kita ni orang islah kena ambil perkhidmatan tuan-tuan. Ha, itu sebab kena ambil. Betul lah kata Dato' Arun Sani. Ha, kali ini saya sokong sikit lah cakap dia. Ha, ada tak tahu ha, Ingatlah. Dia kata tak? Ha, tu saya kata. ya Janganlah... <San> rakyat ni dah beringat, yang tak ingat orang atas benda rakyat tu tolonglah nasihat orang atas tu <San> ha, pasal rakyat rakyat kalau bagi ingatan, dia tak nak dengar mika lah bagi ingatan cakap dengan dia, ingat sikit Allah kalau balas tuan-tuan dia tak bagi signal tuan-tuan tau-tau datang dia tengok air yang datang pada apa, di Thailand tu tengok. tak sangka-sangka, dia ingatkan banjir biasa rupa je Paras air laut lebih tinggi daripada Bangkok Bayangkan tuan-tuan huh. Allah punya kerja tuan-tuan Itu -tuan. ha, sebab kena ambil perhatian barang Ya Kemudian Ataupun mereka menolong orang-orang Kafir memerangi orang Islam Tak boleh Dalam segi apa jua Bukan saja segi perang Segi yang lain ya. Hari ini berapa banyak kita tolong orang kafir Supaya jadi rosak hari ini ya. Judi dibiarkan Arak. Kita tak cegah. Ha? Sebab semata-mata nak menjaga hati orang-orang bukan Islam. Ha? Itu menolong. Kan? Sedangkan kita ada kuasa. Tak ada. Ha? Ada kuasa. Pelacuran dibiarkan. Sebab kita nak nolong. Kita bagi muka kepada orang-orang bukan Islam. Akhirnya rosak. Itu sebab timbul isu seksualiti ini. Tengok. Semua apa pendita-pendita rahib-rahib Baik agama Buddha, Kristian, ya? ha, Hindu, semua dikata apa? Bercanggah dengan agama. Maknanya tuan-tuan. Ya? Mereka juga setuju bahawa benda-benda ni semua diharam, diharamkan. Cuma kita tak lita'arau, lita'araufu tadi. Ha, ya Allah kata tadi, kamu tidak saling berkenal-kenalan. Tengok macam kerajaan Kelantan. Bila... ya. Menteri Besar Kelantan yang sekarang ni perintah je tengok, mula-mula perintah tengok. Pertama sekali dia nak menyelesaikan masalah maknu, manusia. Apa dia? Sudut agama-agama. Dia panggil semua ketua-ketua agama duduk berbincang, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dalam Islam, nampak. Dalam Islam dulu. Ya, judi Islam kata haram. Mu Hindu kata apa? Hara juga. Hara juga. Mu Buddha haram. Ya. Ha, mu ya, Kristian haram. Nampak judi, haram mana ada judi kat Kelantan? Tonton carilah. Dulu ada seorang tokek-tokek -tokek judi. Nah, ni sport toto nilah. TOTO tipu kan tak ada otak ni. Nah. Saya pakne dia telefon, woi, ada nombor baik punya. Cari-cari, dia pergi cari tonton satu kota baru tak jumpa. Nah. Pergi kota baru tak jumpa, pergi Macang tak jumpa. Lelah dia tanya, dia kata tak ada satu Kelantan lah cari takkan jumpa kedai. Kedai judi. Takkan jumpa. Toto takkan jumpa. Apa nama? DG 4 4 digit takkan jumpa. Kuda takkan jumpa. Carilah. Tapi di taman bakti ini cuba tuan-tuan tengok. Selang sepintu. Kadang-kadang tersilap masuk. Spot dia tu lain. Ingat kan? nak cek kasut spot. Eh, ope, spot to toto. Patut orang tengok kita lain macam pakai jubah serbampah yang masuk. Nak ingat saya kasut Adidas. kan? Lala dapat kasut terbabas apa mereka boleh buat sebab dah berbincang letak tahu tadi sepatut gitulah kita buat kepimpinan kita kena buat ya arak haram semua mula-mula kata haram tapi ada seorang Cina dibangkit dia kata kami Cina jadikan arak tu sebagai oh, ubat ha memanglah sebab ya kalau kita baca kita tengok al-Quran arak ni Allah Taala haramkan tiga peringkat tiga kali. Tiga peringkatlah pengharaman arak. Yang pertama, ya, Allah kata arak ini dia ada kebaikan, tetapi banyak keburuk-keburukan. Dia ada kebaikan tapi banyak keburukan. Peringkat pertama. tu sebab masa tu sahabat-sahabat boleh minum lagi. Peringkat kedua, Allah haramkan minum ketika nak solat, ketika solat. Sebab ketika itu masyarakat Islam bila solat je dia minum mabuk. Mabuk baca surah macam-macam baca. Yang dulu dia kemudiankan, yang kemudian didahulukan. Yang paling teruk dia baca surah al kafirun Tak jumpa-jumpa. Wala antum abiduna ma'bud, wala antum ta'abih abih. Duduk pusing kat situ. Lakum dinukum tak jumpa. Ha. Hari ini pun ada gap tok imam kita mabuk tapi tak minum araklah. Ha, dia tak jumpa pun juga. Lakum dinukum wali adin. Ha, 10 kali dia pusing. Wala ana abidun ma'abatum. Kan? Wala antum abidun nama'abud. Ha, tak jumpa. Wala ana ai. Untuk imam. Makmur ujung kali. Lakum dinukum wali adin. Jawa pula tu. Ha, barulah jumpa. Ha, peringkat ketiga barulah haram semua. Ya, Bila mana saya ada nak ubakar tu. Sebab saya ada ubaka, Ya, Nabi kata kalau adalah Nabi selepas ku, kau lah. Sebab setiap kali nabi-nabi apa nabi Abu, Abu Bakar apa Umar sembahama Umar setiap kali Umar duk mengeluh ataupun mohon pada Allah Allah makbulkan. Ah yang haram tu bila Umar apa, berdoa kepada Allah ya Allah ya Tuhanku berilah aku penjelasan kepada kami tentang hukum arak yang sebenarnya barulah dia innamal khamru wal maisir wal ansabu kata Allah sampai ya rijis, uh, Amali syaitan kata Allah um, amal syaitan maka Allah haramkan arak itu Ya, Allah haramkan. Ha, nampak? Tiga kali. Tapi diangkat, dia angkat. tangan. Dia kata, arak ni bagi Cina sebagai ubat. Betul. Kalau kita tengok orang tua-tua Cina, ya minum arak dekat, dekat ubat dia. Sebab mungkin tak tahulah Allah. Allah. Tapi kita jangan terai pula. <tuh> kan? ha, jangan terai pula. Ha, bagi dia, boleh tak apa. Tapi, anak-anak muda menghancurkan diri. Sebab mereka minum berlebihan. Orang Melayu lagi lah. Ha orang Cina tu minum sebotol satu tin tu relax orang Melayu minum sikit tu mabuk macam minum 5 lori <laughs>